Començar aquest ple extraordinari, que hi hauria un únic punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació del decàleg de mesures econòmiques de l'Ajuntament de Palafrugell per pal·liar els efectes del Covid-19. Sí, senyor secretari, pot començar. Sí, doncs com deia el, com deia el punt d'aquest ple extraordinari del dia d'avui, seria l'aprovació del decàleg de mesures econòmiques de l'Ajuntament de Palafrugell per pal·liar els efectes del Covid-19. Molt bé, gràcies, senyor secretari. Si en cas, Laia, ara sí que pots baixar el volum perquè tots ens sentim. I me senten, si sí, tots me senten. Me sent, senyor secretari? Me sent, el secretari? Sí? Perdó? Me sents? Sí, sí, sí. Me vale, sentiu tots, vale, moltes gràcies. Vale. Comencem aquest, aquest debat, primer de tot, agrair i fem aquesta prova, que jo crec que ens irà molt i molt bé, perquè si tots els portaveus aquí a la sala malgrat que sigui telemàtic, i així ens podem veure tots i podem el debat més, més, més viu. Uh, és un fet incüestionable que aquesta sala on ens trobem ara és una sala en què hem portat molts de propostes, projectes, i sobretot els equips de govern porten els seus, seus programes de govern, els seus programes electorals, per esdir als endavant. Jo estic segur que cap dels partits que som aquí es havia imaginat uh, com va preparar el programa electoral o com van començar entrant aquí a l'Ajuntament, ni els que governem ni els que som a que estructureria en aquesta situació. el primer que vull fer, el que vull fer com alcalde és degraïr a tots els grups polítics de l'ajuntament que en una situació d'emergència nacional, jo diria emergència mundial, i evidentment que es converteix també en una emergència municipal, que agim tots aparcats ideologies, creences i possibles aproximacions o separacions de, de la resta dels grups i que ens hàgim, que hagim estat capaços tots de de, de seuure'ns a... no amb una taula sinó amb una taula virtual i ser capaços de, de, de proposar tota una sèrie de mesures cap nostres, de, de nosaltres renuncie ni al programa ni a les ideologies que tenim val però el que hem fet és, és, és gruix de mesures sobretot encaminades eh, a, a ajudar en ajudarnt les famílies que aquesta crisi afectarà més i sobretot en, el, en tot el teixit social, tot els teixits social i econòmic de, de Palafrugell i de Palafrudes s'enfoca molt en el tipus de comerç per, per poder-ls ajudar. Per això doncs que vull agrair eh, a tots els portaveus eh, que han sigut els amb els que hem parlat i també a la resta dels regidors que han col·laborat en poder elaborar tota una sèrie de mesures que no són de ningú, que són de tots, perquè tots hem hagut de renunciar i tots hem, hem defensat algunes de les propostes que hi han aquí en allà. Que hi aquí, doncs, llavors, no és una proposta de l'equip de govern, sinó que és una proposta de, de, de, de, tots, de, tota la, de tot el consistori de l'Ajuntament. Per això, amb un dels punts de la introducció, diu així... Uh, tot aquest, per totes les raons que n'he explicat abans, tots els partits representació, en representació del consistori, tant del govern com de l'oposició, PSC, Esquerra, Són Gent de Poble, Junts per Catalunya, en Comú Podem i Ciutadans, han estat treballant per la redacció d'aquestes mesures. Alhora, tots ells es comprometen a continuar a les accions, fer-ne el seguiment i aportar portar-ne les millores. La intenció és continuar en aquesta línia de col·laboració i la reducció en la redacció dels pressupostos del 2021 i en futures mesures. Us farem res, no, no farem només un, un petit es, es, es, un petit comentari en l'apartat d'organització. Josep Salvatella parlarà dels, més dels apartats d'aspecte social i en Joan Vigues més del de apartat d'aspecte de econòmic. No els direm tots i vos, tots també podreu explicar-vos en el, el vostre de dintre del vostre programa i el que considera més, més interessant sigui de les vostres propostes o de les propostes dels altres. Uh, a nivell organitzatiu, en nivell organitzatiu és la intenció de tots uh, els grups polítics d'aquest Ajuntament uh, continuar treballant conjuntament i per tal crearem un grup de seguiment que, que serà encarregat de les futures mesures i sobretot serà l'encarregat de que uh, totes les mesures que hi ha aquí que s'hauran de desenvolupar en el moment de la redacció del desenvolupar d'aquestes mesures seri present per poder fer la lletra petita que és, tan, que és tan important. A nivell tècnic també hem estat treballant perquè eh, cada una de les àrees, sobretot les àrees del din de, de l'ajuntament que esta més que estan més implicades en el Covid, puguin de fer una atenció en el ciutadà eh, per poder-lo poder atendre en tot el que quecess una altra de les coses que també hem estat comentant aquí que és a nivell de, de digitalització. jo crec que és una de les apostes grans que hi hem de fer en aquest, no solsment din de l'ajuntament, sinó també a dintre, de, a dintre de tota la població. És evident que eh, moltes d'aquestes mesures estan, estaran implicades en l'IPEEP. L'IPEP també es, es compromet tot l'equip de l'IP es compromet a fer un equip de treball que tingui cura, sobretot de l'aspecte de, de promoció econòmica que tant necessitarem en aquesta població. Hi ha altres aspectes que podrien ser més menors, però que també els hem posat en aquí, com és l'ocupació de la via pública, alguns aspectes d'urbanisme de, i d'emergències, per exemple, amb l'ocupació de via pública, i és el compromís d'ajudar tant com podem a anar a l'ocupació de via pública, amb el ben entès de que tothom entén que l'ocupació de via pública, sobretot a la zona costanera, és molt complicada la seva ampliació, però que ens comprometem com a Ajuntament a estudiar cas per cas per veure on es puguin, doncs, puguin doncs, solucionar aquests problemes que puguin haver-hi, sempre i quan doncs, no, no afecti ni el trànsit ni l'accés i que tampoc no hi hagi un greu jo comparatiu respecte uns que es els altres i que es produeixi ser activitat. També modificarem aquell calendari que tenim d'obres a l'estiu, perquè doncs bé que ben bé, bé els neus estiu és bo que, no, que les zones costaneres no es treballi però eh, hem de marcar certes, certa flexibilitat i per últim ja voldria, perquè llavors tots vosaltres feu comentari també els que voleu doncs eh, també aprofitarem eh, aquest, tota aquesta, aquesta benentesa i aquest, i aquest de trobar-nos tot per tornar a revisar tots els plans d'emergència que tenim i també eh, de redactar els nous callats jo no ho volia estendre més perquè jo crec que som tots nosaltres que els hem de defensar. Sí cas, és ara de seria la paraula del senyor Josep Sobatella, perquè ens pogués parlar eh, una mica de les, de la, de tots aquests aspectes més més de de benestar social. Podeu, gràcies, Sr. Sí, Calda, uh, eh ve quan avor. Vosque la... és social, No se sent gaire, eh? Per no dir ara, ara posem, ara el posem. Prova? Uh, sí, sí, se sent? Sí, sí. sí. Bé, gràcies, senyor alcalde. Uh, bé, en, quan al capítol de despesa social, de benestar social, que és uh, un dels capítols més importants d'aquest paquet de mesures que, que avui aprovem, uh, ah. s'ha de destacar... El, una vegada més, doncs, la voluntat del, del, de, de tots els grups polítics d'arribar a un consens i de eh, aprovar un paquet o, o més ampli de mesures per eh, tirar doncs, en, endavant, per cobrir totes les eh, necessitats que podem preveure que tindran lloc eh, en, en els propers mesos eh, doncs, arran de la situació que estem vivint. Aleshores, eh, el, el programa estableix eh, quatre paquets, o, o, o més ben dit quatre, quatre línies d'actualització. Eh, una, una seria destinada a dos de les familias, que inclouia doncs, eh, tot el que té a veure amb les eh, en relació amb, amb hipoteques, lloguers, eh, tributs sigui per atendre les necessitats de les persones que es puguin, de les famílies que es puguin trobar en, en una situació complicada arran de, de, de la crisi. Eh, després també l'apartat de, de subministraments, eh, llum, aigua, gas, els subministraments essencials, coses que de fet eh, ja ja s'han anat fent eh, aquests, aquests últims anys, eh, vull dir, és un tema el de benestar social que Eh, crec que estrem tots d'acord que Palafrugell, l'Ajuntament de Palafrugell ha treballat i treballa molt bé de fa molt de temps, eh, més enllà del, del color polític eh, que hi hagi eh, en, el, en el govern. Eh, I llavors eh, un capítol eh, també important, eh, que és increment a l'aportació del Banc d'Aliments. Uh, hi hauria després una segona línia uh, específica dedicada a les ajudes a la gent gran un capítol també mm, molt important perquè estem parlant d'un doncs, dels sectors uh, més vulnerables uh, tant des del punt de vista sanitari uh, ho hem vista aquests dies uh, com també des del punt de vista social aleshores uh, en l'aspecte doncs, social-econòmic incrementarem eh, tot el que té que veure amb el servei de teleassistència, cosa que anirà també en, en funció de la, de la demanda, de la, de la demanda que es vagi detectant. Eh, un programa d'atenció a la gent gran que, que viu sola, aquesta doncs, és un eh, inspecte que s'ha anat treballant també eh, activament durant aquestes setmanes. La creació d'un servei a demanda per a majors de 65 anys que doni suport Uh, tot el que té a veure amb, amb, amb, bueno, amb, amb el càtering, amb l'acompanyament, en fi, amb les necessitats que poden tenir les persones grans que, que viuen soles, uh, un pla de seguiment dels pisos dotacionals, que ja es ve fent, o si sigui, en tot cas uh, si doncs, seguirà treballant, uh, després un punt a destacar, revisar l'assistència del centre de dia i el funcionament del geriàtrics amb la col·laboració del patronat de palafagell gran que és un punt important a destacar. Llavors hi hauria un eh, capítol que seria dedicat a ajudes a infants i menors d'edat, on hi hauria eh, seguiment a menors eh, no acompanyats, el programa de suport als casals d'estiu, que també, doncs, cada estiu eh, s'hi si, si treballa i, en tot cas, doncs aquest, aquest any s'hi posarà especial cura doncs, perquè cap nen, cap família, doncs, no deixi de portar els seus nens al casal d'estiu per culpa de la situació econòmica. Suporta les famílies amb manca de recursos materials i informàtics per fer front a les noves demandes escolars. Això és una situació que... Bon, que eh, Ara ens hi hem trobat i que ja s'han tres les mesures més, més emergents però que 'hi continuarà treballant, eh, la creació de beques per ajudar als alumnes de famílies desfavorides per fer, fer a les despeses escolars. una línia que, que es reforçarà. I finalment eh, tindríem el capítol d'altres despeses, on hi hauria bueno, la, on es considera la necessitat de, de, de revisar, el que seria tot el tema de la mediació comunitària, reforçar doncs aquest capítol de la mediació que pot ser important doncs de, de cares sobretot a, la, a temes de, de convivència. augmentar el, el personal per oferir una assistència ràpida i personalitzada als casos de necessitat. I eh, llavors un capítol molt específic degut a les circumstàncies que estem que, té veure amb ajuts per l'adquisició d'equips de, de protecció, els, els coneguts EPIs. Eh? Llavors, això seria a grans trets el, el diguem-ne, la previsió, el, el que preveu doncs, aquest eh, pla d'ajuts, del qual eh, destacaria el fet important de que eh, s'hi destinarà un import de, eh, aproximadament mil, mig milió d'euros, que correspon el 20% de l'estaldi de pressupostari de, del 2019, que és el que fins ara ha permès al govern espanyol que es pugui destinar eh, a fins socials. Aquest, 20%, o sigui, aquest mig milió d'euros és una quantitat molt important. Eh, representa eh, gairebé augmentar un 25% el, el que és el pressupost de benestar social i eh, fent un, cal, un càlcul així per sobre respecte a les despeses que estan relacionades o les partides que estan relacionades amb les línies que s'han eh, comentat eh, t'hi val a, a doblar el pressupost o sigui, eh, un increment d'un 100% per tant, és un, un esforç molt important i que demostra la voluntat eh, inequívoca que hem assolit tots els... Eh, regidors de tots els partits per donar importància en el capítol social. Moltes gràcies, senyor Sobrella. Bé, gràcies, senyor alcalde. Eh, Deiem que faré un resum assistiu de, de les ajudes que hem previst amb activitat econòmica. Començaríem amb ocupació de la via pública. Com tots sabeu, doncs, eh, és evident que tots els locals han hagut d'estar tancats durant una època determinada i no sabem fins a quin punt doncs, l'activitat tornarà eh, seu, seu, a la seva normalitat. En eh, aquest punt tenim la reducció d'un 50% de les taxes d'ocupació de biopública per la resta de l'any 2020. Un altre punt seria la taxa d'escombraries industrials i comercials. amb aquest cas tindríem un 10% per les activitats que han estat... Eh, eh, o sigui, veure, tindríem un 40% per totes les taxa d'escombraries industrials i comercials en els establiments. Després tindríem una línia d'ajuts de subvencions per a comerços i activitats econòmiques, aquestes que són tancades pel real decret de l'estat d'alarma, són eh, comerços que no han pogut obrir la porta, de moment, i en aquest cas aquesta dotaríem de 200.000 euros, aquesta partida, amb una ajuda directa en el, aquests comerços de 300 euros, una ajuda màxima de 600 euros condicionada amb una ajuda també a 75 euros per treballador. Mínim 300, màxim 600, i per arribar al màxim doncs eh, eh, condicionarà la quantitat de treballadors que tingui cada establiment. Tenim una altra línia d'ajuts, una línia d'ajuts per comerços que hagin tingut una disminució de la seva facturació d'un 75%. En aquest cas, al mínim seran 200, 200 euros, al màxim 400, i eh, doncs es premiarà les empreses que han tingut treballadors, que tenen més treballadors, 50 euros per treballador. En aquesta partida estem a 50.000 euros de tope. Després ens aniríem a la subvenció vinculada al sector turístic, costals, càmpings, gent d'establiments de, de d'allotjament. De, de aquesta partida la tindríem per 100.000 euros. Eh, els establiments no poden superar, cada un d'ells, eh, 2.500 euros per establiment. Hi haurà un mínim de 1.000 euros per cada establiment i després, en funció dels treballadors, de 100 euros per treballador fins arribar a aquest màxim per establiment de 2.500 euros. Tenim una ajuda al comerç, una ajuda al comerç que les, els beneficiaris seran les unitats familiars empadronades a Palafurgent. I aquí diferenciaríem vàries situacions d'aquestes unitats familiars. Eh, diferenciarem les unitats familiars que estiguin en situació d'un ERTO o d'atur i podran rebre una aportació mínima de 40 euros fins a un màxim de 80 euros. També hi haurà situacions familiars que no estiguin en, en situació de vulnerabilitat que estiguin conformades per una de dues persones i podran rebre una aportació mínima de 10 euros fins un màxim de 20. Famílies que no estiguin en situació de vulnerabilitat però que siguin de més de 2 persones que podran rebre una aportació mínima de 20 i un màxim de 40. La dotació econòmica d'aquesta ajuda serà total de 350.000 euros. Després tindríem una, una ajuda important en el tema de l'impost sobre construccions els, els, les llicències d'obres menors tindrien una reducció a partir d'ara del 50 del cost normal i en els mercats en el mercat tindríem que eh, reducció d'una taxa del 50% eh, la, la tant en el mercat diari com en el mercat eh, semanal no alimentari, que també tindria una taxa d'una de reducció del 50% fins a final de l'exercici. Finalment, tindríem una ajuda a entitats culturals i esportives. Darem que eh, aquestes entitats també viuen de la, del, del bullit que hi ha en el poble, aquest bullit que no sabem si podrem continuar mantinguent en la mateixa línia, i obert unes línies de, per entitats culturals de 50.000 euros i per entitats esportives de 40.000 euros. Si fem un resum d'exhaustiu de, de tot aquest reguisell, d'ajudes que acabem de dir, eh, ens trobarem que arribem amb una xifra al voltant d'1.800.000 euros. No voldria fer comparacions perquè cada ajuntament sap la seva situació financera, però estem en condicions d'assegurar que l'esforç serà molt superior a institucions molt més importants en nombre d'habitants que la nostra. El nostre volum d'endeutament i la bona gestió d'anteriors consistoris en donar la possibilitat de ser molt valents. I així ho serem. Vull donar les gràcies, com a regidor de l'IP, per la confiança que ens heu fet. Tots els grups, perquè en quant que tots els grups en les aportacions... He donat un apartat molt important eh, valoritzant l'IPEP com a futur eh, engranatge eh, de l'activitat econòmica d'aquest poble. Però a part de valorar l'esforç econòmic que representen, jo crec que cal valorar el que representa en temes de consciència global dels grups que l'impulsa. Avui aquesta aprovació ens complau, ens complau perquè demostra que està fet des del servei al poble i a les seves persones. Persones que no cal recordar que són les que ens han tret de la situació. La gran política és aquella que ens va dir «nos hemos cargat su sanidad» o la que manté el pressupost del Departament de Salut de la Generalitat amb el mateix import des del 2010. Tant de bo, tot aquest patiment hagi servit perquè s'entengui que només la proximitat i l'esforç col·lectiu ens obre un futur en contra dels grans despatxos a molts quilòmetres d'aquí. Per tot això, el nostre grup vol agrair a tots els que avui hagin posat el primer pas cap a aquesta direcció, tot lamentant i donant el pès a tota la gent de la nostra vila que ens ha deixat a dia de gust. Sí, en eh, parlant de, de, de menor a major, el senyor Ferrer. Bona tarda, senyor Alcalde. Anava dient que avui és un gran dia, un gran dia per consistori de Palafugell. Tots els grups el municipals hem sumat esforços, ens hem posat d'acord i hem trobat la millor manera per sortir-ne d'aquesta situació. Jo aquests dies llegint en Pla, en Pla deia que els palafugillens, no deia palafugirenques perquè cas no hi havia, el, diguéssim, el vocabulari encara inclusiu, Deia que els palafrusillecs són gent que en ladversitat surten en fortits i saben resoldre. Jo crec que, de fet, com ha explicat el senyor Joan, i el senyor Calde, de fet és una crisi mundial, és una crisi europea, és una crisi nacional, és una crisi, i és una crisi aquí municipal. Per tant, jo diria que Palafuger, al llarg de la història, se n'ha sigut en sortir. Ha trobat camins perquè ningú es queda enrere. Jo agria a tots, a tots els portaveus i els representants. Vull agria al senyor alcalde que s'hagi posat davant. I ja sé que hi ha llocs que l'alcalde no vol empolzar-se davant, no vol arribar a diàleg. En canvi, el senyor alcalde així ho ha fet. I jo li reconec. Aquesta capacitat d'arribar de, de, de diàleg, de trobar-nos a tots, d'intentar agafar tots els inputs positius i posar-los en un paper. També li agraeixo al senyor Juli, perquè en un moment donat nosaltres estàvem per l'extensió i ell va fer el possible també perquè arribéssim a un acord. Ell va, també va col·laborar perquè arribéssim a aquest paper, que més o menys manifesta aquesta voluntat de fer front a aquesta situació tan complicada agrair al mateix temps a totes les persones de la policia local que han estat en primera línia de mar, en primera línia de treball i de lluita, a tots els funcionaris que han fet possible tot aquest treball telemàtic que han portat a l'Ajuntament i a l'Ajuntament. Jo ara diria que a partir d'ara tots som herois i m'alegro que corrent per pel poble veig un altre al·licient. La gent se saluda, la gent es respecta la gent aprecia des del flaquer, des del banquer, des del que treballa pels bars, des del que neteja, des del camió i un altre esperit. És apel·lar a aquest esperit, que és el que ens hem de trobar tots, per no deixar ningú enrere, per sumar esforços i per trobar aquesta nova il·lusió que es permeti fer front al futur. Per tant, i diríem que a partir d'ara tots som herois, tots hem de fer front a aquesta nova situació i tots hem de col·laborar per Palafugell i per la gent de Palafugell. Um, jo diria que Palafugell té un aspecte molt importants, que serà la base del futur. El primer aspecte que tots valorem és que Palafugell és un lloc que està en el mapa, és un lloc que està en el món, és un lloc reconegut. És un lloc apreciat en els portals turístics com un dels punts més macos d'Espanya i d'Europa. Això, i quan parlem de Palafugir, parla més que tot Calella, però després, quan es descobreix tota la nostra àrea, lògicament la gent es queda invernada del valor que tenim. Per tant, els recursos que tenim naturals és un gran pilar que hem de sostenir. Un altre pilar important seria l'educació i formació, Aquí jo apel·laria, en aquest cas, que integrar a la xarxa d'educació de 0 a 3 anys com obligatòria saber que és una gran inversió, que això l'han de demanar el Govern Central, la regionalitat i l'Ajuntament. Incorporar de 0 a 3 anys dona als nens que viuen aquesta educació i aquesta formació habilitats, competències i treball de personalitat i els que no viuen aquesta experiència de 0 o 3 anys, quan s'incorporen a l'escola, queden molt enroterits respecte als altres. Per tant, lògicament, fer més esforços en primària en tot el tema telemàtic i de digitalització, a secundària enfortir tots els aspectes, jo en secundària també interagiria una mica de com podem fer que a la flueixi sigui ciutat preuniversitària però universitària, també, en l'aspecte que a la universitat pugui incorporar-se a treballs de recerca, per baix de reforçament de la formació i tal. Reconèixer un de les potes importants pel teixit social. Hi ha moltes associacions. Ara veiem que aquestes associacions que treballen pel benestar públic ho estan fent molt bé i gràcies amb ella tenim una xarxa de benestar i una xarxa d'atenció a les persones. Tenim després el teixit industrial. Tenim empreses modèliques tenim empreses avantguardes, tenim molta gent molt capacitada i aquesta gent l'hem d'incorporar aquesta taula que parlava de l'IPEP. No? Jo no vull dir noms. I després jo parlaré del sector primari, que no em diu res, i que no hem parlat i que l'altre dia se'm va oblidar com va trucar el senyor alcalde. El sector primari, si ningú ho sap, tenim el robot més productiu del món. El robot de llet més productiu del món el tenim aquí a Palafugell. És de la marca Eli. I resulta que d'aquesta marca, que és una marca més puntera en el món de la robòtica de, de les vaques de llet, el resulta que està aquí a Palafugell. Jo dic perquè un familiar meu fa el manteniment i coneix molt de la situació. Per tant, jo crec que el sector primari ha de ser un sector també potent. I, i també sovint dincorpr d'alguna manera com podem també ajudar-lo a fer aquesta transició tecnològica. D'aquest acord, jo m'hagués agradat que hi hagués hagut, com en aquest cas com a liberal i defensor de, dels autònoms de les empreses més ajuts decada a l'empresa productiva. No ha pogut ser perquè s'han repartit a altres, a altres llocs. M'agradaria al mateix temps, Crear un fons en el qual empreses, autònoms o petits, nous emprenedors que no tenen ni avals, ni ajudes, ni s'escau sota cap possibilitat, des de l'Ajuntament es puguis fer quelcom. Per tirar aquestes empreses, que primer no tanquin si estan en actiu. Segon, si no estan en actiu i ho no necessiten, que es tinguin les portes obertes perquè veig que, en aquest cas, el crèdit que té l'Ajuntament és molt diferent del crèdit que pot tenir un particular. Per tant, jo crec que aquí, dintre de l'IPET i dintre dels estímuls que tenim, i, ve i veient la viabilitat, que aquest fons pugui ajudar a dir que aquestes empreses, que no tanquin, en primer lloc. Segon, que si en un moment tenen problemes de remanent o de liquiditat, doncs fer, es pugui també col·laborar i, i puntualment. I en tercer lloc, les empreses o emprenedors que vulguin tirar endavant qualsevol projecte puguin tenir una miqueta ajudats per l'Ajuntament financerament. Eh, dir a tots com, com a grup que som nosaltres i, i com un grup que convivim, nosaltres també voldria, i li vaig expressar al senyor alcalde, que es declarés el de l'oficial, que es posessin les banderes a mitjasta, l'Ajuntament és de tots qui sembla que alguns se'n puguin apropiar, els altres no. Jo, jo crec que és un, una justícia una miqueta institucional que es devem a tots. Això s'obriria molt bé. I més ara, a nivell de bandera europea, que Europa ens obre les portes per una miqueta trobar sortida, tots plegats, tots els països europeus. Per tant, jo li demanaria, al senyor Alcalde, concretament, que tingués això present. I i que es contemplés aquesta que institucionalment tant l'Ajuntament com la policia poguessin instal·lar les banderes com la de l'oficial i el mitjasta. Per de més, faria eh, a tots aquesta gran esforç que hem fet i, i dir ara què puc fer jo per Palafugell, com puc ajudar-lo i col·laborar en aquest canvi que hi ha d'haver. Jo crec que ara és un moment de replantejar-se les coses que no funcionen i millorar-les Concretament, hi ha uns dels punts que crec que tots estaríem d'acord, és endreçar més el poble, netejar-lo més, deixar-lo més net, fer un esforç de fer un inventari de tots els solars que estan abandonats o mig abandonats, no se sap què, poder fer un inventari perquè es tira una miqueta tot el món de la construcció. I, I, sobretot, jo, millorar la convivència entre els diferents col·lectius de diferents ètnies i cultures i, i lingüístiques perquè se n'aprofitem de tota aquesta capacitat que tenen tota aquesta gent i podem dir el dia de demà que des del consistori hem sumat esforços hem canviat mentalitats i ens hem enfortit com a societat. Moltes gràcies a tots i gràcies als portaveus de tots els grups municipals per arribar aquesta gran part. Uh, moltes gràcies, senyor Ferrer, per les seves paraules d'agraïment. No, evidentment, avui no és un dia de debat, és un dia que no els homes puguin esdeversar lliurement. Tindrem ocasió de, de debatre altres. Senyor Rius? Des com de Comú Podem, primer de tot voldríem agrair la generositat de l'equip de govern d'obrir comunicacions en aquestes mesures econòmiques Covid-19 per, per la Fugell. El nostre posicionament, senyor alcalde, davant el document que avui signem de propòsit de bones intencions, després d'escoltar el govern de Palafrugell, les nostres propostes i considerar-les moltes d'elles dins d'aquests propòsits de millora i beneficioses pel poble de Palafrugell, comuniquem el nostre recolzament i la confiança de l'aprovació del decàleg. Aquesta conformitat, per part nostra, vol fer una esmena al punt 2.6 referent al comerç on observem les bones intencions proposades per part de l'equip de govern, però trobem una immensa complexitat que dificulta la igualtat per tots els comerços, que formen el teixit de Palafrugell, igualment per l'ajuda de les famílies beneficiant per l'ajuda, diferenciant amb els xics regals de 10 euros a moltes que no els hi cal, o així ho entenem. Nosaltres, des d'en Comú Podem, considerem de donar el mateix suport i promoció del comerç de Palafrugell, reforçant altres punts del document, donant directament per igual a tots els comerços de Palafrugell. A més, suport i econòmica. Al mateix temps, demanem més ajuda a les famílies vulnerables de l'oferta en el document, si calgués. Davant aquesta situació del Covid-19, hem demanat i exigit la seguretat del benestar de les famílies de Palafrugell, i l'increment per partides de formació a e inserció laboral en el Departament de Promoció Econòmica. L'IPEP representa el motor de Palafrugell, ara més que mai. L'alcalde en les negociacions i converses mantingudes ens garanteix i ens dona la seva fiabilitat en la protecció d'aquests punts tan febles a ser efectiu a l'Ajuntament de Palafrugell. Davant la receptivitat i les ganes de treballar de tot el consistori plegats, manifestem el nostre acord avançar per la generositat a totes les persones necessitades del nostre poble de Palafrugell. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Rius. Uh, senyor Fernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, ara? Sí, eh? Vale. En primer lloc, perquè el secretari prengui nota, he trobat dos, dos temes que caldria refer i és el punt... 24, eh? quan parlem de que la convocatòria del punt 33 i del 34 és a la conjunta de 23 i 24, perquè això no veien hem... venia de l'anterior i després hi ha un altre en el 25, també quan diguem podrà dutar aquestes ajudes a costa lliures del sector turístic no impostos departats a dins de i perquè exacte, perquè no, 6, perquè municipal, perquè aquesta de la nació anterior Bé, el nostre grup podia començar doncs, en eh, primer lloc doncs, donant, saludant i donant tot el suport a l'agenda per l'exigència, els que estan patint aquestes conseqüències. També el condol aquells dos que han tingut alguna pèrdua durant doncs, aquests, aquests mesos. Penso que la situació que estem patint, i que encara tindrem uns dies per setmanes i mesos per davant, si no tinguem alguna situació complicada, plaurà com tot, ha de ser també una oportunitat que les situacions difícils també se n'aprenen. Jo crec situacions com aquesta també hem de servir perquè, perquè puguem donar a cadascú el millor que tenim dintre, dintre a dintre de cada espai de la seva activitat social i professional. No? Crec que el fet de que avui estiguem en, aquest, en, la, sala, en la sala de, de prems amb aquest document conjunt, un document que és de tots i no és de ningú, que és important que sortim d'aquí eh, amb aquesta idea perquè al final quan estem negociant i, bueno, i alguns que estem aquí segurament sóc el que més estigui negociar mai vol, mai vol dir imposar, vol dir intentar trobar punts de connexió que es demeti a tots, sortir i hem, hem guanyat tots i no ha perdut ningú si algú surt de la sensació que ha guanyat el tot i altre que ha perdut, no ha hagut negociació, ha hagut imposició aquest és important que en aquest moment aquestes coses també ens radien. És veritat que també ens ha permès posar sobre la taula un tema que jo fa temps que ho dic, que és aquesta, la política, la política en majúscula, no? aquella política que intenta sortir de l'interès partidista i que alguns defectes que tenen sovint els partits, sobretot els més tradicionals, que bàsicament estan tot el dia fent compte de vots. Que quin, quants vots guanyo, quants vots perdo, si per això ho faig volar. No? Penso que això és bo que en aquest moment això s'ha partit que seria bo. En aquests moments, molts partits, en aquest cas, aquí penso que són un exemple, entèixin que més enllà de poder, quan toqui, fer el debat sobre què ha funcionat i què no ha funcionat, que s'haurà de fer bé. Segurament que totes les administracions, segurament que tinguem fet errors. Tant de coses perquè s'ha agafat o no ha de canviar, perquè no estava previst. Perquè tenim una sanitat, com bé, no? com bé ha dit en Joan, bastant mancada de recursos humans i econòmics, de diferents governs, de diferents colors, també segurament Madrid, doncs també, en el seu moment, diferents governs, tant el Soi com el Soi, tampoc han tingut a la millor, massa atenció per a aquestes qüestions, perquè sigui sí, un tema de transferir, però al final, doncs, si ho transferís, però que no es falten recursos, perquè hi hagi un malfinançament, vull que tot és una suma d'elements, i ho dic que fora, perquè segurament que això l'hem de fer en un debat amb tot aquí, però avui el que trobes que aquí, penso que nosaltres, com a, com a grup polític, donem un exemple, un exemple de responsabilitat, perquè segurament que ho faig, el que pugui, escolta, jo, tu, desmarco, més a criticar, començo a tirar aquí de tot per sobre, però això aquí ajudaria. I a curt termini, i què podem dir la gent, algú de la xarxa, van, això és, és molt negatiu perquè hi ha molta gent que està patint i molta gent que patirà, perquè és obvi que, quan tenen com en ja ho repull, que el que avui aquí és un primer pas el primer pas d'unes polítiques molt transversals amb uns recursos importants d'un mínim de, de 6.000 euros però que segurament que caldrà fer més passos. I segurament que els propers dos o tres pressupostos tindran si deixen encara. Perquè segurament que el propi Ajuntament i sobretot el Govern van de decidir algunes coses que tinguin previstes fer que s'hauran d'aparcar. No perquè no sigui una voluntat política, sinó perquè, òbviament, se caldrà, caldrà fer una altra priorització de d'interessos de, de lo públic. No? Penso que avui, amb aquesta situació també, creiem, el millor que tenim ens ensenya que la política, més enllà doncs, de poder fer interès partits, la clau és que ha de ser una eina per resoldre els problemes que té la ciutadania. I avui a l'altre gent, de la resta de municipis, un dels problemes que té és com afronta aquesta crisi, una crisi que té una vessant econòmica però a darrere, una vessant social importantíssima, perquè hi moltíssima gent està patint. I més enllà de les, de les eh, mesures que que ho coneixen totes les anàlides jo crec que jo també li agraï, fos que ha fet, ha fet tots. Jo, quan el govern va enviar un document, jo li vaig enviar un contradocument que, més o menys, diguéssim, en línies generals, moltes coses eren compartides, ens han ajustat una sèrie de valors, preus, però, al final, jo també diria, el nostre grup també diria molt clar quin era el límit que podien arribar i hi recursos, perquè està molt bé que ara estem veient l'Ajuntament que nosaltres invertirem 4 minuts d'euros nosaltres hem d'invertir 1.800.000 euros després de corrent. I l'Ajuntament que dient que inveteixem més diners perquè sumen també la inversió que faran. Si, si comencem a fer, a fer una d'aquesta trampa la solidaritat i comencem a col·locar també les inversions previstes que farem en edificació i coses, això podia pujar a Però això és després corrent que més s'ha de anar molt en compte perquè si aquesta després corrent una gran part es consolida en el futur, això pot tenir problema en el possible estadi i pues, pot passar que pues, volgués, volgués tirar molt més a l'escalamènia, l'any 2020, quan li quedem al pressupost, si entrem un component negatiu, i a més tenim el superament negatiu, i, més, tenim de fer un pla especial, que després ja no manarem nosaltres, eh? no manarem aquí, ens diran de daga, que hauríem de fer, Portant, anem en compte, anem en compte un detallem, i això no és segur com va fer la proposta, era molt conscient d'on podíem arribar. Clar que hauria pogut dir, jo vull 3 milions d'euros, però és que hi ha uns límits, que crec que en aquest cas, Pintre tot també ho té claríssim, perquè un avantatge important és que tenim durant molts anys tenim romanents molt positius. Això ens permet que de forma excepcional aquest any podem importar una part important de romanents de tesori. I això, si anem cap un, amb, al voltant dels butxet no mil euros, no li de en perill la, la liquidació del 2020. És que no, jo vull ressaltar això perquè és important que ho tenim propostes, també posem sobre les limitacions que hi ha a vegades i és veritat que nosaltres som un ajuntament estem dintre de la gestió del que són les agendes locals. Tal, que nosaltres no som ni Barcelona ni Madrid, que tenen la, la carta municipal específica i poden fer moltes més coses. Nosaltres estem, com està en la resta d'Ajuntaments, les nostres possibilitats de fer coses i són, però també, també tenim limitacions. Per tant, aquesta limitació en el grup també ha sigut moltíssim. Per tant, jo vull acabar vull acabar deixant clar que aquest document, eh, a part de la gran magnitud, de les grans quantitats que uns anys han explicat, un mig de, persones, per el mig milió d'euros per als termes de serveis de les persones, el mig milió d'euros aproximadament, que seran en base a beneficis fiscals de reducció d'impostos i taxes, d'aquests eh, 800.000 que van al sector comercial en general, una, unes que són tres dies específices i un altre que és aquest val de comerç, també té altres coses importants que també posen de manifest jo crec que és un, un, un nou camí que comencem a iniciar, que és el compromís de seguir Eh, pactant i vigilant aquestes, aquestes propostes, que no hem deixat de banda tampoc les entitats culturals que també van i que tampoc hem deixat de banda elements eh, d'una certa sensibilitat a qüestions que us trobareu com a govern, òbviament més vosaltres que nosaltres com a posició, que serà el, el dia a dia, perquè al final els que seran el dia dia sou vosaltres. Hem... Ja sabeu tots que tindem haurem de tenir una certa mà amb prudència, amb utilitat en el tema de la via pública, és el punt la millor costa que hi hagi encosta de l'any i per tant que estan preocupats que també ha de tenir una certa masquerra amb el tema de les obres, fem-ho compatible o sigui, està clar que no podem deixar fer obres de, la vida de mar, si realment el primer mes d'agost està ple de gent, sóc dir que no ja no sé, un que la millor analitzant-ho inclús jugant amb el tema de l'any podem intentar trobar una forma. per tant, jo acabo, com ho he començat penso que aquesta situació ens pot permetre treure el millor que tenim de tots cadascú al seu espai social i professional. Crec que també és un part per començar a fer política en aquests moments de responsabilitat. Ja arribarà el moment, i segurament que aquí tots ho farem, quan tot això es calma i, i que s'ha de l'arma desaparegui i, i veiem que tot això comença a les nostres primeres problemes, analitzar doncs, moltes coses si ja han funcionat o no. És òbvi que hem de fer-ho. També segurament que hem vist coses que aleshores no estem produint, però avui no es tracta. Aleshores, es tracta de, de donar suport a un document que penso que és molt potent, que és molt transversal, i que donen la resposta àmplia i que per nosaltres, per el nostre grup, no és el punt final. És un punt de referència, comencem amb aquest document. Segurament que caldrà fer actuacions al futur, allò ja no tan transvasar, sinó més, més, més, més desil·logia de concreta, però segurament que hem de fer algunes qüestions més. I si, van, si anem amb aquesta línia i el govern ens demana la col·laboració i apuntacions al nostre grup ja estarà disposat a fer actuacions al futur. Gràcies senyor Fernández jo no m'ho vull fer més que agrair jo crec que la seva esmena és una esmena que ha quedat recollida amb el seu posició sobre el punt no és més físic per tirar-la a votar entenc jo que com a portaveus i que el, el senyor secretari m'ho confirmi que, que és aprovat per unanimitat no sé senyor secretari com ho vol fer -ho per, per confirmar-ho els portaveus que el confirmin i... Els portaveus, eh, suficient? Sí, per allà. Sí. Ah, doncs si, els, si tots els portaveus i ningú dels regidors que és des de casa manifesta eh, res en el secretari i donarem per aprovat aquest conjunt de mesures de l'àmbit econòmic i social aprovat per una cosa que no, no es pot fer res més que felicitar-nos. De totes maneres, jo no voldria acabar sense expressar, eh, que crec que parlo en nom de tots els regidors, el, el, norma dol que sentim tots els regidors pel doctós pas d'aquest virus per la residència de la gent gran. Crec que, que ens, ens ha deixat, tots n'hem parlat aquí que s'aprendran mesures, però com deia el senyor Fernández, avui no es tracta de parlar de les mesures, es tracta d'expressar quin és el nostre sentiment i el sentiment de tots els regidors és d'una norma dol per el que ha passat i perquè hem sigut incapaços de poder aturar aquest pas per la residència. També per la resta de la gent de Palafrugell, però, que, és, que, és molt, que ha sigut molt greu, i però a la residència ha sigut un fet que no ha sigut greu, que sigui un actuós i que continuarem treballant perquè podem millorar tota aquesta situació. Uh, moltes gràcies per, per l'assistència aquesta i a tota la gent, bona nit i és la propera i farem el ple ordinari el, el dimarts de la setmana que ve. Segurament un no mateix sistema que hem fet. I arribem al final d'aquesta sessió plenària de I arribem al final d'aquesta sessió plenària d'avui